Після того, як я попросив пробачення у розгніваного приятеля, він повів далі вже лагіднішим тоном. Отже, як я вже сказав, ваш спосіб життя нікуди не годиться, брате Мури. Вам треба виходити з дому у широкий світ. О Боже, вигукнув я перелякано. Що ви кажете, брате Муцію? Мені треба виходити у широкий світ? Ви хіба забули що я вам розповідав кілька місяців тому в льоху, як я одного разу вискочив з англійської карети в широкий світ, які небезпеки на мене чигали з усіх боків, і як нарешті добрий Понто врятував мене і привів назад до господаря. Муцій глузливо засміявся. «А як же, – мовив він, – а як же добрий Понто!» Втім, той річ, той дженджуристий, зарозумілий блазень, той пихатий лицемір тільки тому потурбувався про вас, що не мав саме якогось кращого діла, що це його розважало. А підійдіть до нього на якихось їхніх зборах чи десь у їхньому товаристві, то він не пізнає вас або ще й прожене бо ви йому не рівня. А як же, добрий понто, що замість вводити вас у справжнє світське життя, розповідає дурні людські історії. Ні, муре, та подія показала вам зовсім інший світ, ніж той, до якого ви належите. Повірте мені на слово, що ваші самітні студії нічогісінько вам не допоможуть, або ще й зашкодять, бо ви все-таки лишаєтесь філістером, а на всьому білому світі немає нічого нуднішого й огіднішого, ніж учений філістер. Я щиро признався Муцієві, що не зовсім розумію слово філістер і його Муцієві міркування з цього приводу. О, Мовив муці і всміхнувся так мило, що на митя ж покращив, ніби знов став давнім охайним Муцієм. О, брате Муре, дарма й пробувати пояснити вам усе це, бо ви ні за що не зрозумієте, що таке філістер, поки самі не перестанете ним бути. Якщо ж ви ладні поки що вдовольнитись основними ознаками – котів філістерів. «То я можу».